Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələ əşraf ləndiyyə Və seyyidil mürsəlin əmə bəd Rabb-i şrahli sadri və yəsirli əmri vəhl-i ləqdətə min ləsən yafhəb qawli Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Dəmək Əl -əl Ən qorxular, qorxularından bir də budur Ənnəhə tuduq fil qalb an iradətihi Qəlb getdikcə günahlar şüxaldıqca qəlbin Allah subhantə olan istəyi Və yaxud savab əməllərə qarşı olan istəyi Və yaxud cənnətə qarşı olan istəyi getdikcə zəifləyir Fətəqvə iradətini məsiyə və getdikcə İnsanın qəlbində günahlara qarşı olan istək, iradə, güclənməyə başlayır Və ya dünyaya olan məhəbbət çoxalır Ahirətə olan məhəbbət getdikcə iradə azalır Və tutuq, iradə, tövbə, şeyən, şeyən Və bu da getdikcə səbəb olur insanın tövbə olan istəyini nəyir? Zəiflədir Ümumiyyətlə, tövbə məsələsində hər bir müsəlman lazımdır ki Hər bir müsəlman günah düşdüyü anda tövbə eləsə. Tövlən özün keçirmə özü bir günah. Əgər kim burada məsəl məsciddən çıxanda hər hansı bir günah işləyirsə və sonra deyir ki, mən evə gedim, evdə tövbə eləyərəm. Artıq onun evə çatacaq, yəni nə vaxt evə çatacaq, yarım saat, bir saat, yəni artıq o insan o vaxtı günahda keçirmiş kimi Ayinli qardaşlar, ona görə insan günah işləyəndə günahdan dərhal sonra tövbə etməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və başqa bir hədisində buyurur ki, tövbəni sonraya saxlayan insanlar həlak oldu. İnsan gərək tövbəni vaxtında eləsin. Tövbəni sonraya saxlamaq özü belə bir zərərdir. Və alimlərdən bir gətirir ki, sonra namaz qılanam Sonra ibadət eləyərəm deyən insanlar üçün Deyirlər ki <coughs> Nə qədər Elə bir ki, namaz qılaram Deyən insanlar oldu Onlar özləri namaz qılmadan Onlara deyil Namaz qılındı Ayrındı Nə namazı? Canaze namazı Ona görə insan İbadətə gərhal başlamalıdır Yaxşı olmaq üçün insan gərək yaxşılığa doğru addımasın. Əgər sən nəfsini buraxsan, nəfs heç vaxt sənə ibadətə başlamaq istəməyəcək. Ona görə də nəfsini sıxmaq lazımdır və ilk addımı atmaq lazımdır. Sonra şeyx gətirir ki, "İlə an yansəli xə min qəlbi iradət təw bil və insanın bu halda davam edə artı insanın elə bir ki, tamamilə Qəlbindən tövbə istəyini, tövbə etmək halını tamamilə qaldırır. O insan artıq tövbə eləmir. <coughs> Fələv mətəni sıxı mətəbə ilə Allah artıq qəlb öləndən sonra, yarısı öləndən sonra o insan Allah s.ə.vələ tövbə eləmir. Ya tövbənin sonraya saf deyir eləmir, gün sabı deyir eləyərəm, ya da ki, nə artı o günahdan eləmək istəmir. Fəyətimlər istixvar və təvbətül kəvvəliyinə bildi səni bir şeyin qətirir. Bədir bu insanın halı yalançı istighfar və yalançı tövbə edənlərin hallarına bənzəyir. Aydın qardaşlar, yaxşı, yalançı istighfarla və yalançı tövbə edənlə həqiqi tövbəkarın arasında fərq nədir? Kimdir? Hə? Necə vaxtda? Və... Tövbəli deyil. Birinci əzn, Yo da tövbəli. Bu gün məsələn vaxt deyəndə vaxtda Güneşin batdığı yerdən çıxana qədərdir Sən də tövbə edir, sən tövbə edir Amma onu Allah subantalar qatında yalancı tövbəkarlardan deyilir Yalancı tövbəkarın sifəti Deyil və qalbuhu məqudun Birinci odur ki, həmin insanın qəlbi günaha, günaha bağlı olur İkincisi, musirun aleyhə O günah üzərində davam edir İkincisi, azimun aləmua qaatiə mətə əmkən Deyir ki, odur ki, o insan nə vaxt imkan olsa Yərhəm qalılar Nə vaxt imkan olsa O insan o günaha Günaha eləyəcək Məsələ, indi fürsət yoxdur, deyə eləmir Və ya zinadır, və ya başqa bir şeydir Əzmə ki, nə vaxt imkan olsa Belə bir fürsət taxsam, istifadə eləyəcəm Aydındır Və hədə min ərzəmin əmradill və əqrabu həyləl hələq Və şeyx gətirir ki, bu xəstəlik Elə ki İnsanın həlakinə ən yaxın olan, ən böyük xəstəliklərdəndir. Ona görə insan bu məsələdə biraz az ayıq olmalıdır. Sonra şeyx gətirir ki, Və minhə əniyyənsərixə min qalbi istiqbəxuhə Və həmçin günahların acıq aqibətindəndir ki, insanın qəlbindən günahları olan pis baxış, pis nəzərlər yavaş-yavaş silinib çıxarılır. Artıq günahlar insana yavaş-yavaş gözəl göstərilməyə başlayır və artıq həmin o günahlar insanda bir adət alınır. Fəlä yastaqbihu min nəfsihī ru'yat an-nās və artıq insan hətta günah işləyərkən o insanların onu günah üzərində görməsindən utanmır. Vələ min kalāmihī fīhi hətta onu qınamalarından da utanmır. Və hādə ində arābə bil-fusūq və hūva qā'idət at-tahattuk və tamāmul lazzə. Bu da bir laq ləvhəddən artıq, yani həddini aşmış elə bir ki, günahkarların xüsusiyyətlərindən deyir. Hətta hətta deyir bəziləri, yəni hətta açıq-açıq günahkarların xüsusiyyətləri, lav uca da ağəlilər artıq öz günahlarından ilə ixtiqar Və başqaları ilə elədikləri günahları danışmağa. Bu da nəyə girir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, hər bir ümmətimdə başlanacaq, ancaq və ancaq, ancaq günahları açıq-açıq eləyənlərdən başlanacaq. Burada yeri gəlmişkən qısa, yəni çox uzun Əgər yəni ki dərslər kənara çıxmaq istəmir, əgər məsələ var, onu toxunmaq istəyirik. Birincisi, nüfəsdil içhar günahları açıq-aşkar beləməyin 2 dənə elə iki böyük zərəri var. Birinci zərər günahkarın özünə qayıdır. Aydın qardaşlar, yəni birinci zərər günahkarın özünə qayıdır. Ona görə İslam məsələn bu mövzuda çox məsələn şiddətlə risk gəlir o ki, insanın öz rəbinə qarşı elə açıq, açıqa cürət eləməsidir. Və ikinci zərər qaydır kimə Ətrafdakı insanlara, cəmiyyətə. Yəni, istər, istəməz birisi ki, insan nəfsi istilərə meyillidir. Və bir çox insanlar var ki, əlhəndir, onları yəni ki, dində nə qoruyur? Cəmat qoruyur. Yəni, tək olsa azar. Və Günahları açıq aşkar -açı eləyən insan Danışan insan, iftihar eləyən insan Artıq elə bir başqa insanlarda Günaha qarşı şövq yaratır İstək yaratır Dəli və dəliyin yadına daş sanır Məsələn, bir insandı Özü məsələn Göclən zinadan qoruyub, saxlayıb sən O da gəlir, sənin yanında elə şeylər danışır Danışır, danışır, qula asmağı sisteməsində Eşdirirsən, eşdirirsən Artıq günlərin bir gündə Sən ona meyil edə bilərsən Və yaxud kimsə məsəl Yüksək səzlə musiyaya qula asır Elə deyil. Və sən istəmiyə, istəmiyə Bir gün, iki gün, üç gün Onun günaha açıq, açıq eləməsinin Səbəbidir ki, səndə belli Bir müddətdən sonra ona mail yaranır Aynı qardaşlar Və o insan bəlkə Bir ehtimal <coughs> Yəni səndə O mail yaranmasına görə O da sorumlu ola bilər Yaxşı, sonra gəlib Ümmetlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhlüsünnə Peyğəmbər sallallahu belə hədislərinə qarşı mövqeyimiz necə olmalıdır? Məsələn, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, günahları açıq-aşkar, yəni bütün ümmətin bağışlanacaq, ancaq və ancaq günahları açıq-aşkar edənlərdən başqa. Aydındır, qardaşlar? Və ya xo Peyğəmbər sallallahu ikinci bir hədisdə deyir ki, nənəm deyir cənnətə girməyəcək. Və ya üçüncü bir əzisdə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, Müsləman odur ki, əlindən və dilindən başqa Müsləmanlara əziyyət verməsin, başqa Müsləmanlar əziyyət görməsin. Və başqa bir əzisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Məndən sonra bir-birinizin boynunu vuran kafirlərdən olmuyum. Və başqa bir əzisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Bizimlədiyi kafirlərin arasındakı əhd nədir? Namazdır. Namazdır. Kim onu tərk edəyərsə, köfr eləmiş olur Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm buyurur ki Xəvariclər barəsində Onlar İslamdan o xiyayından Çıxan kimi çıxacaqlar Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm buyurur ki Əgər bir qadın Öz ərinlə Heç bir səbəb olmadan Boşanma istəyərsə O qadın cənnətin iini belə duymaz Və yaxud buna bənzər başqa hədisdə Yəni belə bir hədislərdə əhlüsünə qədəcəməl mövqeyi yəni təkvir deyil yəni, Peyğəmbər səhəm deyil ki nəmməm cənnətə girmeyecek yəni nəmməm nə deyil? kafir hə? axı cənnətə girmeyecek hə? birbaşı girilər belə bir hədislərdə <coughs> hədislərin mənası ümumiyyətlə əgər gəlirsə cənnətə girmeyecek və yaxud gəlirsə cənnətin iğni belə duymayacaq yəni ki, bəlli bir müddət mömin şəfa. Ayədə Allah Subhanahu dedik ki: "O mən qatil müminəm." kim bir mömin deyir. Bilərək öldürərsə onun yeri əbədi qəhənnəmdir. Hətta Quranda da keçir. Buyurun qardaşlar. Yəni əgər gəlirsə belə bir formada cənnətə girməyəcək və o cəhənnəmdə qalacaq. Hə. Bu bizdən deyil. Burda həccin mənası, əgər 2080 müvəqqəti 20. Yəni bəlli bir müddət orada olmayacaq. Əgər qalacaqsa, müəlləq bir müddət yəni orada qalacaq. Əlbəttə qalmayacaq. Həcclərin bu formada edilməsinin hikməti də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, yəni, insanlarda o günahın böyüklüyünü insanlara dərk etdirmək üçün. Yəni bu günahlar, yəni başqa günahlar kimi deyil. Riwayat Peyğəmbər sallallahu alayhi və sələm, deyil ki, <coughs> Məsələn, kim bu əməli tərk edərsə, küfr eləmiş olur məndən sonra bir-birinizin boynunu vuran kafirlər kimi. Olmuyor. Yəni bu əməl kimlərin əməllərindəndir? Kafirlərin əməllərindən də siz və onların əməlləri. Nəyidir? Eləmiyi. Və əgər iman insandan nəf yoxdursa, yəni o insanın imanı yoxdur. Peyğəmbər (s.ə.s) kim Allah və axir gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya sussun. Aydındır? O deməkdir ki, kim nəsa xeyir danışmır, boşboğazlıq eləsə, o Allah və axir gününə Hə? Yox, mənaya gəlmir Yə, Mənası odur ki, insandan kamil iman nəfi olunur Yəni ki, insan imanın kamiliyindəndir ki Allah və axiləkinə inanırsa Ya xeyir danışsın, ya da susun <coughs> Yaxşı Və bu hədislərin alimlər yəni başqa bir, elə bir ki, rəy deyirlər Yəni, bu deyir, günahlar Belə bir formada hədislərdə gələn günahlar Həddən artıb, ağır günahlar olduğu üçün çox vaxt bu günahlar insanın İslamdan çıxmasına səbəb olur. Aydın də çox vaxt bu günahlar, yəni bu günah sahibləri xüsn-ül xatiməyə müvəffəq olmurlar. Yəni, yaxşı ola bilmirlər. Yəni, nəmməmdir, görürsən ki, nəmməmliq edir, arabranlıq edir, onun axıq görürsən ki, namazını tərk edir, ibadət edir, dindən də uzaqlaşır. Aydın də qardaşlar? Yəni, belə-belə günahlar, günah sahiblər çox vaxt ağır günah olduğu şey o günahlar insanı eləyir ki, dindən çıxmasına səbəb olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir şey qabaq bizə xəbər verir ki, bax bu hara aparır? Yə? Hə? Ağırsa bu həlaki aparır. Ona görə insan güc yatan qədər çəkinməlidir. Necə keçən dərs edir ki, baxmaq niyə səbəb olur? Günaya səbəb olur. Düşünmək deyir, eşqə səbəb olur. Xəstəliklə insanı hara götürür? Xəstəliklə insanın elə bir ki, ölüməsinə səbəb olur. Yəni de, günahlar da küfrə aparır. Qadını öpmək deyir. Məsələn, Ramazanda və ya başqa vaxtlarda cəmaya götürür. Rusiki zinaya aparır, baxmaq deyir, eşqə səbəb olur. Beləliklə də ki, hara götürür? Ölümə götürür. Yaxşı. <coughs> Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, "Küllü ümməti muafə illə'l mücāhirin." Deyir, bütün ümmətin bağışlanacaq ancaq və ancaq, ancaq günahları açıq-aşqər eləyənlərdən başqa və günahları da açıq-aşqər eləməyin zahiri əlamət odur ki, insan günah eləyir, Allah s.ə. onu ört basır və insan səhərə çıxanda həmin insan qalxır, deyir ki, insanlara, ya filan deyir, mən deyir, filan günah elədim, filan yerə getdim, belə-belə işlər gördüm. Sonra şəx gətirir ki, Ənna kulli məsiyyətin minəl məasihiyyə mirad an, an, um, an ümmətin min umə milləti əhlək Allah Azza və Cəllə min qablinə və insanın dir, elədiyi günahlar böyük günahlar elə bir günah yoxdur ki o günah sənə əvvəlki ümmətlərdən miras qalmasın hansı günah səhəndir nə? sənə o günah elə bir ki sənən, sənə Əvvəlki ümmətlərdən miras qalıb Yəni, hər bir günahkar Özündən əvvəlki ümmətlərin mirasını daşımış olub Məsələn <gülüyor> Lutiyə Məsələn, Lutiliklə məşğul olma Kimdən qalıb? Lut qövmündən Lut peyğəmbənin qövmündən Və İnsanları tərəzədə aldatmaq hardan qalıb? Hə? çay peyğəmbərdən. Və yer üzərində elə bir ki, bütün əfəsat törətməy kimdən qalıb? Ferona. Və təkəbbürlüyə gəlməy, loğhalıq eləməy kimdən qalıb? Hud peyğəmbərin gövmindən. <yük> Hər bir Allah subhanu ası olan insan, bu sifəti özündə daşıyan bir insan, o ümmətlərin köynəyini giymiş kimidir. Və deyir, onlar da, deyir, zikrlədiyimiz qövümlər də, bu günaha qarışan qövümlər də, onlar da Allah subhanətə alə düşmənləridir. Və qadrava, Abdullah ibn Əhməd, kitəb-ü zuxd, ilə Əbiyyə Əl-Məlik ibn Dinlər, İmam Əhmədin oğlu, kitəb-ü zuxdda hədisi zikr edir, qeyd edir. Deyir ki, Əlxəlləhu ilə nəbiyyə min ənbiyyə bəni İsrail, Allah subhanətə alə, des ki, bən İsrailə, İsraililərə, Yahudlilərə həddən artıq yəni çox peyğəmbər gəlib. Ümumiyyətlə Yahudilər həmişə zəlif gündə olublar. Həmişə pis gündə olublar, zəlif gündə olublar, həmişə qapazaltı olublar. Yəni bu son axıra-axırda ahir bir az məsələn, hə yəni, özlərini tutulmayır. Yəni. Yəni, Bəzən elə dəhşət tarix olur, bunlar belə olublar, elə olur. Yəni Allah Subhanahu heç vaxt izzət vermir. da izzət deyil. Bu da olar ki, Yaxşı. Demək, dirə Allahu Peyğəmbər Allah Subhanahu taala İsrailə gələn peyğəmbərlərdən birinə vəhiy edərək buyurur ki, <coughs> deyir ki, öz qəbrim nədir? La yadkhula madakhil mə, a'da'i. Mənim deyir, düşmənlərimin girdiyi yerlərə girməsinlər. Vala yalbisu malabisa a'da'i. Mənim düşmənlərin geyimlərini də geyilməsinlər. مَن من أعدائي أعدائي deyir, və la yarkabu marakibe a'da'i men düşmənlərimi minilərlənməsinlər. Və la yatam a'ta'i feyekun a'da'i kemahum a'da'i. Deyil və la mən a'da'i men düşmənlərimi də yezdirməsinlər. Və deyə onlar mənim düşmənlərimi yezdirsələr, yəni bu sifətlərə özlərini daşısalar, onlar mənim düşmənlərimə çevrilərlər. Necə ki onlardan öncülər mənim düşmənlərimə çevrilmişlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur, Mən deyir Qiyamətə yaxın deyir Elə bir ki, qılınc da göndərildim Hətta yuqbədə vah <hətta> Allah Vəhdəhü lə şərikə ləh Hətta deyir Allah subhanələlə ibadət olunsun Yəni bunu bərpa eləmək üçün Ona şərik qoşulmasın Və <hətta> rizqi təxtə zilli rumhi Və Allah subhanələlə mənim Qılıncımın altında elədi Və cüvələ zillətə <hətta> və <yu> sığarə <'l> Alə mən xalifə əmri Və Allah Subhanahu taala və alçallığı mənim əmrimə tabi olan kimsələr üçün etdi. Və mən teşebbəhə biqawmin fehə va minhum kim bir qönmə oxşuyarsa, o da onlandır. Və ixvanlar, görəsə favarij təklif edən insanlar vəsi dəlil gətirətdik ki, və ye rızq tahtazil Allah Subhanahu bizim rızqımızı ard edib. Hə? Ard edir? Qılıncınızın altında düməkdir, döyüşmək lazımdır Və onlara da cavab odur ki Yəni, ümumiyyətlə, hədisdən məni odur ki <coughs> Yəni, Allah s.w. müsəlmanın riskini hard edib Yəni, İslam yaşamaqda O da dövrdən dövrə dəyişə bilər Zamandan zamana, vaxtdan vaxta dəyişə bilər Əgər o yerdə vaxtsa, müsəlmanlarda izzət varsa, müsəlmanlarda güc varsa Orada müsəlmanın rüzisi onun qılıncının altında olub. Elə yer var ki Orada müsəlmanın Rusi onun səbrinin altında olunub Elə yer var ki Orada müsəlmanın Rusi onun susmağındadır Elə yer də var ki Orada müsəlmanın rüzisi haradadır Onun dəvətindədir Yəni bu Müsəlmanların yaşadığı mərhələlərə görə Nədir? Qardaşlar deyişir Və qalan da qalsın inşallah gələn dərsimsə Və sallallahu aleyhi və nəbiyyə Muhamməd Ələ ali və səhbi və səlləllahu